Eri bidea, beraz, hartuko dugu goizuntan. Eta gurekin, Pascal Hindo, egunon. Egunon zuei. Eta kantu bat, eh, justuki entzun dugu reintxetan. Kantu hori. Latroba Kung Fu keman tenduena, ortengo erri urratxen Katalan talde bat ekeramaiten du, beraz, emaiten du aurtengo kantoa Pascal? Bai, bai, bai, bai, haukera izan da, aukera hori baliatu, eh? Hori da, nolaz bait, uh, gure izkuntzen... Uh, eta akhlo familia hundibadgira, bat gira, eh, nola ezbait gauzak gauza berak aldarikatzen eta eta errigutzen gola da ere hojen erakustia sistema simple batzuekin eta eta egia da, eh, or, bere berehala ulertzen da zertarako Kataluniahek dute alduten eta euskal kantu bat eta oui. euskal erriko kantu bat e, abestu da eta euskararen aldeko kantu bat e, abestu da justu be, egoera berdinean girelako. ditugu mm. uh, Berditugu bertze izkuntz uh, edo, izkuntzak zira zapaltzaileak behin ere dira uh, izkuntz horien eta jabedun eta <laughs> eta gobernudun horiek dira gure zapaltzaileak eta zapaltzaile beratugu logikoa zen. Mm. Uh, Latruba kung fu bera zorri zaren da igan Dan, eta Obrin pas ere gainera, or, Katalu Kataluña horretan ere, beraz? Bai, bai, bai, bai aspaldikoa hagemanak dugu ipar ere baitugu hagemanak, e, bai, ondoko hilabetean joiten gira gortxikarat ere eiekin, e, nola, bai, baitugu bai, ISLRF eskolim eta bai, anere, ipar Kataluñan ere, badira brezolak, ikastolak bezalako e, eskolak, imur gilzere duan nahitzen direnak, eta behaz, bai, hagemanak bai, baitugu zuzenak, senduak, aspaldikoak, eta agian agianluzaz. Zela nera maiten duzu justuki uh, olako holako kampoko eskolekin uh... Be, nahi bostu bat dugu sare bat, eh? hor dira Bretañako diuan, joan den urten gomitatu ginintuenak, aurten, uh, nahiz eta Katalunian uh, eta Katalunia rakizan uh, eta gomitak uh, guk sekskaren uh, aldetik gomitatu ditugu kalandretakoak, mm -hmm. uh, eta urtero bat komitatzen dugu behaz, altzaziak ere uh, hor dira eta Katalunia rakizan berrezolekin, eta baliteke, murgiltzere duan, uh, jititezen, gortxikan azkenean, joapten bai gira horrekainaren lehen aste buruan justube bostak eta joiten gira explikatzea eh, zer den zertarako, eh, elburuak, izkuntza, pedagogia eta hori Lagunza dena. Bat, bola, laguntza bat gure esperientzia uh, gure esperientzia eskaintzia eta ya, horiek ere saltoa edo urratza iten duten. Horten txartzen da? Elkartuz Zabaldu horten golema? Ez genian. Eh, gauza da egia da eta komunikaziorako beti atxamia dira olako egin aldi ederaak, mm. baina ez uh, tira hini undanik uh, asmatzen. Uh, uh, Bertsolari batek ere zerbait asmatzen malin badu, da bere historiari lotua den zerbait, edo unkitu zerbaiti uh, lotu ada, eta hor, hartzen malin badira erriujatseko lemak dela oita bor, 6, 2, 2, 2, baina zakizan, zeu hastapen hastapen entik egindiren, baina ikuste malin badira lemauriek beti lotuak izan dira, uh, edo Egiugatsi eh, edo osi askaren bojoki edo ikastolaren eta Euskaraen bojoki uh, lotura ahundiko gauzak dira beti eta elkartu mm. zabaldu, ezta ez du ez balio filosofia handirik e, egitea bere ala ertzen da hori. Ururtengo egiugatzen buroka justuki behoen urtean bezala, Salvador kolegioaren obrak mm. dirustatzea zertan dirauga horriekoordduna. Bexiak behar eh, ba, beha, bada guren zure batzuek baddakiite pixka bat baina bi, Uh, lan badira salvadorgen uh, eiteko, eh? lehenada uh, nerepentzea, eh? lehen astapeneko erri hurratxekin uh, erosia izan zen etxea arren mm. konpontzea, behaz hori ere piskat simbolikoa da, baina uh, nola zbait eh? zerbait uh, i, i, eta iralutza zerbait izan da, hori, eh? itzuli osoa egin baita uh, eta behaz kolezioa ere araberritu behar da osoki eta onditu, eh? zbaitak ego lekuik eta Beiki ez da gehio izanen uh, e epe askilaburgean lekurik ez baitgu hoja horiek lehen mailan egiten. Bez bi hor uh, astengira lenik uh, nire penttzea etxea... Uh, nolazpait berritzen. Hor izanen dira, sehaskako bulegoak. Sehaskako bulegoak izanen dira, hemen dik, bi durte dat. Baina mm -hmm. nanartean, nire pentea berritzen dugu, gero kolegiokadministrazioa hortan sartzen, eta hor kolegiokadministrazioa berritzen eh, aldi da, behitzen, transizio, da, oida, lana transizio lana. lan batzu, izanen dira, bi durteko lanak dira hor hasiak, uh, eta, bon, untsa hasiak beaz. Eh? Mm -hmm. Eta, gaiten zinuen, kolegioa be, betetzen, betetzen, baionako kolegio proiektu bat ere bada. Ba, ba, ba bada aspaldi eta bere ala, en fet, uh, baionako kolegioa, ba, ginoen eta aukera bat, uh, ukan ginoen, liseu berriaren mm. eraikitzeko, eta liseu berriaren dako, e, biarritzeko erikoetxeak proposatzen daukur lur bat. Eta bat batian liberatzen zen, nolaz eh? baita koledio baten dako liseoaren Lehen ere kolegio batzen zen, koledio Jean-Jacques Rousseau daiten zen, nah? behaz berriz koledio bat uh, bilakatuko lehena. Eta nik uste du fet gara apena peskabatu lehertzeko da, uh, ikerketa bat egin dut hor, uh, dela somaitila bete, uh, adinka sombat aur diren. Adio gaur egune eh, eta argazki bat egiten balin badugu dugu saskan, amasai urteko, edo amazazpidea, sortzi bainan, kolezioan, lizeoan eta lehen mailan eta hartzen dugu, mm. adin bat eta media bat iten dugu. Eta amasai urteko, irdu goi eta zerbait aur dira. Baina ama iru edo manbost urteko aurra behiratzen maitugu, eun eta berroitik goiti badira. hartzen balin maitugu sortzi edo amar edo sei urtekoak, hor baitugu bere unta berroita mar. Etartzen balin maitugu uh, bi, ba, i, bi, ez baina iru lau edo bost urtekoak, hor irureuntik eta irureuntago goitik, ere, uh, goiti badira aurrak. Bazeera nahi du horrek, ba, uh, gero, be, askifite jakiten aldugu, zonbait izan diren, kole juetan, izango diren, E, e, eta alizeoan. Eta horrikin, be, prospektiba lanak egin behar. Eta hor, askifite ikusten dugu Laugarren Kolegioa ideki beharko dela. Bertzenaz, bertzenaz zer da arriskoa, e, behirriskoa da nolazpait, miarritze, angelu eta bayona, ber, buraxoek, eh, bayonako buraxoek, bertzea utu bat eginezaten. Eta ez kolegiorat segitu, nola, bayonar baten zat, ez da logikoa, kanborat joitia, mm. voilà, alderantziz baliteke, baina ez seintz ugtan. Mm. Beaz ere, eta pixkat pentsatu behar baitugu, beti uh, garatuz eta eta eta Euskararen onuran eta ikaslen onuran pentsatu behar du. Mm, Mor, beraz, erri urratx igandean, Salvador Kolegioaren dirustatzeko, eta bada beti hori, uh, galdera hori, erri urratx pestan azkenian pestagune bat, alkolagune bat, eta alkoholari esker, dirua eginen da, Salvador Kolegioa eraikitzeko, ez da konsientzia hortan? Be, nik ez dut, ez baitut behin alkoholik edan, <laughs> behaz neburuan alta ikusi ditut, ene, lagun guziak, gero, eta Mozko jago gau guzi, eta ez dut behin ere alako arazorik izan. Gainera musikarianiz, eta musikari, kentzen marimari osu alkola musikariak ere ez ez dira bizitzen behaz. Ez ez nik ez daukata konsentzia arazorik, uh, eta batzuek bat dutela, dudarik. Eh? Ez gero... Pero e-realitate e bat da la e e. baina gero arautu behartira gauza batzuk uh, biztan nena uh, patxaran katsibaate maitea amairu do malau urteko gazt bati ez da honar garria naiz eta martxartel eman hori biztan dena eta eta egina izan balin bada petioak izan dira argi kerraiten dut lehen da garrigisa ez dut batere baina nala ere ez dut konsientzi arazorik ere eta e, nik nahi eut gure aurrek lehen Moskoa japatezaten erri urratzen e, justu buraxoak eta egunean zehar direla eta e, eien arteko e, e, soko ilun eta triste batean e, Uh, eta nola laspaite bigiradari gabe eta iriskuan emanez voilà niko ustut uh, uh, eriugatz zinas <laughs> takt eraitonal da nola baina ez dut konzientsia dasurik eta ustut eriugatz leku on dela lehen moscoharren agpatzeko gainera hori da kite horregin elituko gilenen ere aipatzeko beburasuak aipatu dituzu hor uh, bistan hor dira aurrak ikasla korrisal nira baina burasuen eskuda ere parte handibaten eriugatzen antolaketa uh, Bon, Atsi askar sortu zelarik, erri urrat sortu zelarik implikazio askarra bazen, buraxoen bura gandik, gaur egun, zenitzen da, beti hori? Be, bai, nik ustu baietz, mertzen az, baxu, gauza da, uh sehaskak onditzen ari da, ikastolak onditzen ari dira, eta erri urratza ari da, egiten ditugun gauza guziak onditzen ari dira, eh? e, batida bertze pestak ere, guain urtean zehar, eta animaliko pestak bilakatu direnak, eh, ikastolen lanari esker ere, eh? demagun ez da ginnik, naforen eguna eta horiek, mm. edo muskaren eguna urdinak ben, eta horiek eh, ere, onditu dira, ikastolen implikazioagatik ere, ez da bakarik erri urratxa, azken finean, eta E, uh, begiratzen bali madugu urte uxte, sortete dena garatzen ari da beaze janai du inplikazio bat dela uh, edo bertzenaz voilà e, renovaita hor oh, badira neurgailu neurgailu objektibo batzuk eh? uh, dena garatzen ari da Eta, badugu, idei bat, burugilean, kasik denek egan ez, ez da lenbe, zala len, len geio implikatzen zen. En fet, ez dakit ahas holan urtzen alden, uh, implikazio gehiago batzela, zahar batzuei, galdite malin maduzu, idurugoi uh, tamar jamarkadan nola zen, batzuek ere egan endutera, uh, soizak guk ere, bi edo idugintian eta bilkuretan. Eta guain, sortzi edo behatzi, eundide larikik kastolan, Gauza normalak dira horiek, ezin direla denak neuri neur berrian implikatu, uh, eta horiek gainela, garapenak duela erakusten, segitzen duela implikatzen. Hori da, garapenak gara diende, per, pertsuna berri batzuk hartzen baititu bizka tortiko rundirenak ere? Hori da, eta eh, alabeak da, ez da sekreturik, gaur egun ikusi zonbat Euskaldun giren iparaldean, Euskaldunen eskola balitz ikastola, ez genuke iparaldea berre Euskaldun nuko bese eta eta gureren motiboa hori da berri euskalduntzea eta ipargaldea eta horiztuko eginen gure artean beraz uh, Euskaldun ez diren burasoak bildu behar ditugu, eien aurrak beteren e, Euskara jekin ezaten. Eta biztan dena, eien kulturarikin ere, eta ez Euskaldun, edo euskal, Euskaldun kulturatik ugunagoak diren jende batzuk, e, bil, eta biltzen dira, baina araberitzen dute ere, giroa batzutan, eta ni, horretaz, e, ez niz belduk, e, nola ekan, eraikin gari izanen gireno, Hola, gero bada zepo bat, eh? eta zepoa da instituzionalizatzea, hor bada zepo, egiazko zepo bat, eta horrek egia da, nola azpait, uh, horrik aso man behar dugula. Uh, gero eta diru publiko uh, gehiago karen dugunik, biztan dena implikazioa aliteke, pixka bat, apaltzea, uh, diruagatik. Eta dakikularik nolazpait diruaren beharrak due dituela hainbat kulturek eta sortu, iriskoa da kultura bera apaltzea. Eh, demagun gauzaz simple bat, bainan taloak edo kantaldiak hitz horiek ere, ikastolek dituzte datu, uh, dela berro goi uh, garaian, ez ziren ezagunak ere, ez bat ez eta gainera hor ziren kantariak ere, ez ziren ezagunak ez miker laboa, ez benitu ertsunit, horiek. Gaur egun Uh, kantaldi horiek edo zein pesta komitiek uh, antobatzen itzuzte. Garaian, akta militante bat zelarik gaur egun kultur ahunta da. Mainan gauza ona da, hori, nolazpait, euskal kulturarentzat Eta nere uh, nere beldurra da uh, gure institutsionalizatzeak eta horren beraja dugu eh maluruskia ah, hartzen dugu neugian, ezin eh, dugu eh, nola izan elkarte tipi besala segitu baina institutua horrek eh, duen eh, sepoa nolazpait, da uste desagun ez girela gehiago lehen bezain berritzaileak Uh, izan behar. Ez ditugula gauzak asmatu behar, baizik eta gure barkua, denbezala eraman behar uh, xuxen, xuxen eta hor, zinez uh, lan jeroxada eta hor da zepoa. Ba, ez da antzi behar beraz, bere burua berritzea, horrekilan bukatuko dugu erri urratz igandean, Pascal Hindo bistanda itzordua bakizue, animazio konzertu hainitz egungu zian ez ditugoreina ipatuko. Agurte... Eta euririk ez. Euririk <laughs> ez, gainera, ez ta usu gertatzen. Edo bazo naspaldi bederen, Pascal agurtzeko kantu bat ze kanturekin agurtzen dira? Ba, Anik uh, hartut ertzainak, uh, anik maite baitut uh, zinez uh, punk musika eta ga gazte gara jorik ere. Sok zaile ginen gara jortaik, behinan hoain ere sok zaile E hey, txo, adek, radio!